Där. För 10 poäng. Hej grabbar, vad trevligt att jag får vara med er och förgilla er kväll. Saknar bara den bästa tepa sportchefen, var är han? Vill även tillägga den som ligger nummer två, Anderson. Ja ja, han är väl på något viktigt möte antar jag. Jag är född i Shrewsbury och uppvuxen på brittiska militärbaser i England och Tyskland. Min pappa dog bara 37 år gammal i kancer och tog då och då tog min skotska mamma med mig till Skottland, ungdomstränaren i Hibernia. Så mitt fotbollskunnande och där började min professionella karriär. 156 matcher och 43 mål mellan åren 2004 och 2009 var det i Birmingham. Det var det vi fick alltså. Ja. Birmingham nummer A. Ja. man gläddrar fram några namn därifrån. Kan jag, fan, att jag sitter och breder på Goggle. <laughs> ja, det kör vi Jag skriver upp så att jag kommer Ingen att få det. som vill lisa. Nej. Nej. Det kan vara bra, Jörgen, för du brukar alltid säga det sen. För åtta poäng. Men i juni 2009 var det dags att röra på sig. Burnley betalade 3 miljoner pund för att få mitt namn på kontraktet. Det var klubbrekord för dem då. Det gick väl bra, tycker i varje fall jag. Men tyvärr så åkte vi ur Premier League den säsongen. 35 matcher och Åtta mål var det för mig. Jag hade ingen vidare lust att följa med ner i championship. Och bevisligen hade jag skapat mig ett namn. Mm. Jag ser en svagt framför mig men jag kommer aldrig komma på vad han heter. Så jag hoppas att jag inte vill ha honom. Ska jag dra fram en nästa klyscha? Jag har ett namn på tungan men jag får inte riktigt fram det. Så har vi bränt av dem. Nej, det Han är elak. Ja, den här var elak. Mm. Kör på. Vi kör på. För sex poäng. För att Wolverhampton tyckte att även de skulle sätta klubbrekord för att få mig till den annan klubben. 6,5 miljoner pund hostar de upp för att få mig. Jag gjorde ingen besviken. Mål i debuten var till mot Stoke City som jag även då och då möter i Premier League nu för till. Men efter 61 matcher och 22 mål i Wolves så åker även de ur Premier League 2012. Ah, Dennis, jag har chansar. Jag har ingenstans att skriva. Bara, men det. Tack. Ska du skriva min massa? Skriva, skriva handen. <laughs> min <laughs> massa. Och så får han världens minsta. <laughs> Kör vidare. Yes. Vi åkte ur. Wolves åkte ju ur, ur Premier League 2012. Och mitt självförtroende är ju på topp. Så jag går vidare. Det var fortfarande på 6 poäng. Gå vidare, Man får en klubb, eller? Han spelar nu. Då ska jag börja fyra poäng. vi ja, inte på Nej, för fyra poäng. Jag har ju hela tiden nästan dubblat övergångssumman när jag lämnat en klubb. Och jag gjorde inte Wolves besvikna. 12 miljoner pund betalade min nuvarande klubb för mig dit jag gick 2012. Och jag har ju tänkt att jag skulle bli deras stora målare, men jag vet inte. Det har inte blivit allt för många matcher från start men jag har ju ätit annat mål ibland och visst, och visst skador har ju gjort sitt. Skotsk landslagsman är jag. 18 matcher, ett mål. Imponerar kanske inte. Fan, jag tror att jag har rätt. Alltså. Men det här är ju jätte... Ja, jag säger ju läggmatch på läggmatch. Utifrån animera. att jag har rätt så var det här sjukt lätt. <laughs> <laughs> jag hade du haft fel? Sjukt svar. <laughs> ja. ja. Det känns bra, men jag gissar på åtta, va? Ett. Sex. Sex. Fan. Fan, det känns som åtta. Ja, det känns som åtta. Då var ni helt borta allihopa. Fan. Ja, det känns som att det blir huggsexare. Jag, att man jag, har, en sån namn. jag har ingenting än så länge. <laughs> Fan. För två poäng. Nu spelar jag bland annat med den i City fotbollsmisshandlade Rodwell. Den är Kjellins favorit Sebastian Larsson. Och mina anfallskollegor heter Wickham och Altidore. Vänta, jag vet inte vad <laughs> är. Black Cats är nu på min klubb. Fan, vad dåliga ni är. Ja, men, vad fan är de heter? Jag ser dem för mig. Ja, vad fan. Jag vet inte varför jag är med i den här tävlingen nu överhuvudtaget. Varför sa jag vann? Jag, jag kör alla den där istället. Oh. Ja, jag måste faktiskt säga att det är ja, det. ganska dåligt. Ja. Ja, det var för lång tid, ni har missat. Ja. Nej, Jo. Ni får, ni får fem, sekund. fem sekunder på det. räkna inte. Räkna tyst. Jörgen. Oj, jag tror att han klarar det precis. Hur länge får jag sitta nu, då när jag <laughs> Nej, det ska jag säga direkt. Se. Säg. Jag säga? Ja, ja, säg. Jag kan Jag har det. säga att det är Fletcher. Ja. Ja. tror ja. <skratt> du. Men för jag har ju <skratt> ja, Nej du har ju håll på. Det var nej, ganska hållit, han, han heter exakt som en annan tänkte jag säga i, I England. Det är helt rätt. Premier Det var ett annan Fletcher. Där är flört, där är Snyggt <laughs> Tack Ganska dåligt måste jag säga grabbar Tack, ja, tack. Nej, jag, jag har ingen fel. aning om att han varit i Burnley Wolverhampton Men Wolverhampton, Wolverhampton måste du ju veta här är... Ja det kanske Jo, då, var var då och... vi kollade på honom Ja där. han var jättebra där Jag ska bara släppa det här nu